Iar acum cu îngerii în ceruri te veselești, cu care roagă pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace și mare milă. Bun găsiți, astele spectatori. Iată-ne din nou împreună într-o nouă ediție a ciclului de emisiuni Comorale Ortodoxiei pe postul Trinitas TV al Patriarhiei Române. Pentru ediția de astăzi, poposind altă în incinta Sfintei Mănăstiri Cernica din apropierea Capitalei, o vatră monahală de mare tradiție și de o însemnătate deosebită foarte bine cunoscută tuturor, nu numai bucureșteni, dar și din alte părți ale țării. O mănăstire care de-a lungul istoriei sale a cunoscut perioade și mai dificile, dar și perioade deosebit de rodnice, și care acestea din urmă și-au legat numele de personalități de seamă din istoria acestei mănăstiri. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să vă evocăm pe cel mai important, am putea spune, personaj al trecutului Mănăstirii Cernica, dar și al prezentului, pentru că el este permanent prezent, viu în conștiința obștii monahale de aici, dar și a credincioșilor care pășesc în Sfânta Mănăstire, Sfântul Ierarh Calinic. Sfântul Erar Calinic, un vrednic slujitor al bisericii noastră din secolul al XIX-lea, care și-a legat o bună parte, poate cea mai mare parte din viața sa de mănăstirea Cernica și acolo unde de altfel și-a și găsit odihna, pentru că acum în deceniile mai apropiate de noi să vegheze de aici, din biserica titorită de el, biserica Sfântului Gheorghe, asupra tuturor celor care vin să se închină, să se roage la sfintele sale moaște, acolo unde își găsesc de fiecare dată liniștea sufletească și lumina zilelor lor în continuare. Așa încât, iată-ne împreună cu uh, viosul monah Arsenie Bejan, ghidul Mănăstirii Cernica, căruia îi mulțumim pentru această reîntâlnire la mănăstire. Vă mulțumim cu viosul. Și Eu pentru... vă mulțumesc că ați avut plăcerea să reveniți în mănăstirea noastră. Doamne Asta ajută! Este o plăcere dintotdeauna. Așa este. De, de această dată, deci, o ediție consacrată în mod special Sfântului Erar Calinic, pe care fără a mai face alte considerații generale, aș dori să vă invit să-l prezentăm telespectatorilor noștri de la cele din tâi informații pe care le avem despre venirea sa mai întâi în lume, în București de odinioară de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și apoi la începutul veacului următor, pășirea Aci ca tânăr monah, în ambianța aceasta a neoisihasmului uh, Paisiano-atonit pe care l-a dusese aici uh, cu viosul Stareț Gheorghe. Deci întâi proveniența sa, bucureștean și încă bucureștean dintr-o familie de vază, am putea spune, atâta vreme cât uh, nașa sa de botez era mama poetului Lachită Văcărescu. Deci erau... Familie de vază Haideți să vorbim de despre, despre Nașterea în București Din Visarion și Visarion apoi... Cert este că bazele Unei vieți religioase Și a unei creșteri Deosebite a primit-o și de la părinții lui Care au fost niște oameni credincioși Anton și Floarea Așa cum a spus și dumneavoastră S-a născut într-un cartier al Bucureștiului, În Mahalaua Visarionului Și ce este frumos la Sfântul Calinic el a avut și un frate mai mare, care a fost preot, se pare că preot de mir, și care ulterior, în timpul Sfântului Cuvios Gheorghe, s-a retras la mănăstirea Cernica. De aici poate și atracția Sfântului Calnic față de această mănăstire, care în mod sigur, în mod cert, Venea foarte des la mănăstirea Cernica, în timp cât fratele său era călugăr, viețuitor al acestei mănăstiri în timpul stăreții Sf. Cuvios Gheorghe. Dar și mama sa mai târziu a ajuns la pasarea ca monah în monahia filoftea acolo unde Sfântul Calinic a avut importante contribuții titoricești și putem spune pe drept că s-a tras dintr-o da. familie aleasă, atâta timp cât și mama a ales aceeași cale ca și fiii ei deci a avut o creștere, asta este important de subliniat în mediul familial a fost acela unei familii evlavioase unei familii de buni creștini în care el a primit învățătura din anii copilăriei, practic, a bisericii noastre și uh, perioada în care a fost adus chiar de mama sa aici, la Cernica, în mai multe rânduri, uh, cunoscând locul acesta, uh, încă înainte de a hotărâi el când avea vreo 18 ani să pășească aici, perioada când făceam încă școlile prin București, că a venit cu școală bună făcută în capitală. N-a făcut orice da. școle. adică... Da au făcut cele mai înalte școli la vremea respectivă din, din societatea românească, din Ungrovlahia. Și cel mai frumos lucru, cred că la Sfântul Calinic, a fost și întâlnirea sa cu starețul Gheorghe. Din un, există și o ipoteză la ora actuală în care Sfântul Calinic ar fi venit cu trei ani mai devreme în Mănăstirea Cernică, adică nu în 1807, ci în 1804, în timpul ultimilor ani de sfântului a Cuvios Gheorghe. Da, nu fiind faptul că sta, Sfântul Cuvios Stareț Gheorghe a murit în 1806, în ziua de 3 decembrie. Deci Și conservarea oricum, este făcut de Sfântul Calinic. Da, dar or, în orice caz, în orice caz popasurile sale din anii copilăriei aici la mănăstire sunt din perioada când amprenta Starețului Gheorghe asupra obștei cernicane prezența lui aici în opte. Era foarte importantă și, în mod cert, l-a cunoscut personal, copil fiind și apoi tânăr. Practic, cotărârea sa este semnificativ detaliul acesta. Dacă e, să ținem totuși anul care era vehiculat până nu demult, 1807, al pășirii în mărăstire, este cam uh, la vârsta de 18 ani. Intrat se știe că cu ce privește nașterea sa a fost uh, cam prin 1787 zicunii, uh, dar uh, mai degrabă 1789. Este încertă. Deci, uh, înainte de 1790. Așadar, uh, el avea cam uh, 18 ani în momentul când a hotărât să vină, uh, să se așeze în mănăstirea Cernica ca tânăr novice, mă rog uh, ucenic că o de la treapta cea mai de, de jos, da. da. a venit dintr-o vocație Așa. monahală uh, imensă și totuși ceea ce e o caracteristică a vieții Sfântului Calnic s-a născut, născut, a trăit a copilărit într-o perioadă foarte dificilă pentru istoria țării noastre. Ne gândim cu tremurile molimile care erau în timpul copilăriei lui care au au nimicit populația din București. Apoi războaiele, războaiele răzmerițele și în special aici în mănăstire care a venit, Sfântul Carinic a păstorit într-o perioadă foarte dificilă. Poate aici este personalitatea lui uh, titanică pentru că a făcut niște lucruri atât de mari într-o perioadă atât de dificilă pentru poporul nostru. Și Uite, este important în sensul a ceea ce spuneați, de subliniat detaliul acesta, faptul că Uh, Hirotonia santru eromonah, adică preot, uh, s-a petrecut în anul 1813, iar cea de uh, hirotesian duhovnic în 1815, într-o perioadă în care uh, obștea fusese afectată foarte mult de consecințele ciumei lui Caragea. Exact. și muriseră foarte destul de mulți dintre preoții duhovnici ai mănăstirii și efectiv era nevoie deci pe fondul acesta al unei unei împrejurări deosebite s-a produs și chemarea sa la slujirea preoțească. E adevărat că după ce a pășit în mănăstire foarte repede, de altfel în anul imediat următor, în 1808, fost a fost uh, făcut uh, monarh și uh, la distanță de o lună din noiembrie, la începutul lui decembrie 1808, uh, a devenit uh, erodiacon și hirotonit uh, uh, tot uh, atunci, deci în decembrie 1808, era uh, cel care a săvârșit hirotonia, un arhiereu bulgar, Sofronie de Vrața, care făcea parte din mișcarea de renaștere a uh, poporului bulgar în perioada aceea, deci de, de, de renaștere, ca și la greci, a uh, spiritul acesta de uh, uh, uh, înălțare a neamului care stătuse timp de sute de ani sub dominație otomană, care în timp s-a convertit până la urmă în lupta pentru cucerirea autonomiei și a independenței a creierii Era un proces până Bogdari. la urmă care s-a întâmplat în toate țările barcane. Deci acest sofronie un... de vrață a fost cel care l-a uh, hirotonit erodiacon, dar uh, mai târziu uh, hirotonia, uh, este interesant și acest detaliu, uh, hirotonia în Ieromonah. Uh, S-a produs de, de data aceasta în București, în Ierodiacon a fost hirotonit aici, în Biserica Sfântul Nicolae, da. din nostru cu același lume, în Biserica veche a Mănăstirii Cernica, de fapt era uh, biserica dinainte de a fi uh, refăcută și repictată, repictată, mai ales ca stare chiar de el. De... A avut poate și evlave aceasta, că fiind hirotonit acolo, primind Harul Lui Dumnezeu, am pobuit-o frumos, să nu uităm că biserica Sfântului Nicolae, actuala care uh, o avem și astăzi în Ostrovul Sfântului Nicolae, a fost una dintre cele mai frumoase biserici din Balcani, nu spunem din, uh, din țara românească. Sfântul Calnic să... a fost un om cu foarte uh, uh, cu niște gusturi deosebite în ceea ce înseamnă uh, arta bisericească, cultura românească, cultura spirituală a poporului român, până la urmă. Că nu putem să despărțim, să despărțim cultura poporului român de cultura spirituală a bisericii ortodoxe. Ele sunt două lucruri între pătrunse. Uh, mai spuneam înainte una de, de, de acest moment al hirotoniei în preot că ea s-a produs nu aici la Cernica, și în București la Biserica Batiștei, unde a primit această încredințare din partea Metropolitului țării românești arhiereul Dionisie Lupu, viitor mitropolit el însuși al țării românești. Deci Dionisie Lupu l-a hirotonit preot în 1813, fiind apoi, cum am zis ceva mai devreme, e foarte curând în 1815 pentru nevoia de duhovnicie. Și asta la cererea opștii este un lucru foarte important. Sunt Ierarh călnic. a fost foarte iubit de opștii, a ajuns duhovnic tot la cerința opștii și mai târziu, pe 14 decembrie 1818, ajunge stareț al mănăstirii tot la, la cererea opștii, pentru că erau la ora respectivă în mănăstire oameni duhovnicești cu o experiență duhovnicească uh, mare și ca timp, dar ca, ca și trăire uh, sufletească și au văzut în Sfânt Ierarh Calnic un om cu mari daruri, atât duhovnicești dar cât și... Da, să... L-au văzut practic crescând aici sub ochii lor și a văzut și, nevoințele ieșită uh, din comun și pentru vremea respectivă a fost un om de o nevoință aspră și nu s-a mai înțeles, adică o nevoință uh, caracteristică patericului Uite, se povestește din această perioadă, a scris cel la care ne raportăm adesea ca izvor principal ce privește viața Sfântului Calinic, ucenicul său Anastasie Baldovin, care a fost împreună cu fratele său Orest, foarte apropiat de Sfântul, la un soțit de altfel Sfântului... și, la, și la Râmnicu Vâlcea, când, la Râmnic, când a fost episcop. Uh, povestește una din multele întâmplări pe care le reține acolo din viața Sfântului Calinic de... Acele uh, încercări petrecute acum în perioada, deci, nera, perioada până să devină stareț, când și-a luat binecuvântarea ca să țină un post împreună cu un al, uh, alți doi călugări de mănăstire, tot postul mare. Și când uh, n am mâncat uh, 40, de, 40 zile. de zile nimic, uh, a gustat o prescură prin joia canonului celui mare, deci săptămâna 5-a a postului uh, mare, Uh, o încercare foarte grea la care ceilalți uh, n-au putut uh, rezista. Să spune că uh, slăbiciunea provocată de, acest, uh, de această asprime teribilă a postului A fost de viață. În primul rând, uh, atunci, chiar atunci, s-a întâmplat uh, să aibă până, practic, o pierdere chiar de cunoștință în preajma pașilor și a revenit abia după sărbătoarea Și Paștilor. o de cap care l-a urmat toată viața. E asta într-adevăr toată viața de aici, de atunci încolo a trăit cu această durere de cap pe care a uh, purtat-o cu demnitate și cu multă răbdare și și-a desfășurat o activitate impresionantă de altfel tot ce a Ca făcut și, și aici nimic. la Cernica și mai târziu la Râmnic în aceste condiții. Deci luptându-se cu această uh, uh, ispită a suferinței care uh, rămâne o pildă pentru foarte mulți, pentru că uh, nu s-a bătut niciun moment de la ceea ce avea și, uh, de făcut, de ceea ce era rânduit. Uh. Tot din aceeași perioadă aș dori să nu trecem uh, pe, fără a evoca uh, aceste uh, călătorii ale sale zidit, foarte ziditoare. În primul rând, faptul că a fost încredințat aici uh, de starețul Timotei urmașul direct al starețului Gheorghe aici fost în Cernica a fost, așa, a fost încredințat uh, duhovnicului Pimen, care era uh, cel mai renumit duhovnic din uh, Cernica și un om uh, iarăși foarte astfel renumit prin uh, asprimea vieții lui, prin asceza înaltă da. pe care a făcut-o și că împreună cu acesta, dacă ne aducem aminte, au făcut împreună o călătorie au fost trimiși de stareți uh, să uh, caute mijloace fonduri prin mănăstirile Moldovei Prilej, uh, uh, cu care a poposit uh, și la Neamț și la alte ctitorii din uh, Nordul Moldovei, a cunoscut acolo uh, la fața locului așa duhul opștilor paisiene, la foarte scurtă vreme, adică era un plin practic uh, opștile paisiene la vremea aceea, la Neamțul, la Secu uh, înainte și, la Dragomir, înainte iese de ocupație da. deci le-a cunoscut și după aceea la distanță de câțiva ani a mai făcut o călătorie la muntele Atos, acolo s-a întâmplat altceva între timp a plecat duhovnicul său Pimen la Atos și a rămas acolo iar starețul mănăstirii din acea vreme simțindu-și sfârșitul destul de aproape era slăbit fizic era la o vârstă înaintată l-a trimis împreună cu un alt părinte la Atos să-l cheme pe Pimen ca să fie instalat stareț. Și oște l-a refuzat datorită... Ei, a venit... A stat acolo aproape un an. Cam un an a stat la, la Atos. Deci a cunoscut și viața atonită. Astea sunt repere fundamentale pentru a înțelege progresul său duhovnicesc și cunoașterea vieții monahale în tradiția ortodoxă în aceste lavre mari și în Moldova și la Atos. După care a venit cu Pimen aici și când au venit aici surpriză că Opștea spunea că preferă, și l-au preferat pe el Au fost și Pimen pus și încă un alt părinte Dar dintre trei candidați Opștea l-a votat pe Sfântul Calinic Deși el avea atunci numai cât La 31, 31 de ani A fost instalat ca în Cernica În 1818 A urmat uh, Hirotesia într-o arhimandrit în 1820 Deci uh, tot la 33 de ani aproximativ după care o stăreție îndelungată până la 1850. De da, da, deci până la 1850 plină de realizări, o să vă rog să le evocăm acum pe cele mai importante aspecte, că nu pot, nu pot fi toate prezentate, dar uh, în care uh, important este, uh, să spunem, și faptul că la un moment dat pe la 1834 domnitorul Alexandru Ghica Deja la 1834, când se urca acest Alexandru Ghica Petron îi propunea Mitropolia Țării Românești. Care l-a mitropolit... refuzat, -a refuzat atunci. N-a scăpat mai târziu, peste vreo 16 -o ani. Primind-o ca o poruncă dumnezeiască. Să evocăm uh, acum uh, și uh, principalele sale realizări pe planul uh, administrării și înfrumusețării, în îmbogățirii, mănăstirii Cernica, dar și altor... Uh, vetre monahale sau, mă rog, chiar bie, că era titorit pe aici lăcașuri din uh, o serie Paserea, de... Satene. Biserica din Brănești, Biserica din Cernica, nu mai spunem la Câmpina, unde a construit o biserică și acolo a avut grijă și de o școală de copii în care au ieșit oameni cu educație deosebită, niște oameni care și-au pus amprenta în societatea în care au trăit. Cel mai semnificativ rămâne domeniul acesta în ce privește sigur Mănăstirea Cernica, preocuparea pentru cele două lăcașuri pe care astăzi mănăstirea le păstrează în forma în care era în vremea Sfântului Calinic și a incintei acestea de la, din insula Sfântului Gheorghe. Deci mai întâi este de precizat îndată după stăreția sa 1818 și după Hirotesia în Arhimandrit, el s-a ocupat de pictarea de câte meșterii Fotache, și Nicolae zugrafilor care au fost aici a bisericii Sfântul Nicolae din insulă care uh, fusese reparată cu mari jerfe cu adunări de bani în fine fusese reparată dar rămăsese nepictată și a poartă până astăzi această biserică pictura din vremea Sfântului Calinic a acestor uh, doi zugrafi, Fotache și Nicolae Polcovnicul uh, pe de altă parte câțiva ani mai târziu după ce a terminat acolo Insula aceasta trebuie să spunem era și era în acest cadru era că era vatra puțin... veche a Mănăstirii Cernica era pe Ostrovul Sfântul Nicolae. Aici era, mă rog, începuse starețul Gheorghe ceva, deja părinții se odihneau aici în Ostrovul Sfântul Gheorghe. Cei mai nevoitori, cei mai bătrâni, a, cu așa, o experiență paraclis, dar În 1831 mm. deja a început construirea acestei biserici pe care o vedem și astăzi, ca devenind biserica principală a Mănăstirii Cernica, Biserica Sfântul Gheorghe care se spune că i-a venit în gând, trimis de la așa, Duhul Sfânt, ca să zicem așa, prin arătarea uh, Sfântului Gheorghe și cuviosului Stareț Gheorghe. Deci hramul ales pentru biserica aceasta este -a legat, fost întâmplător, -a da, fost legat o... de Starețul Gheorghe pe care l-a cunoscut și că memoria căruia a, a păstrat -o, o vie aici în a Mănăstirii Cernicane din deci această biserică, întâi în 1831 32 33 după aceea s-a întâmplat, a rezidit-o. După 1838, încă o dată a fost nevoie să facă un efort de, de reconstrucție, pentru că a fost acel cutremur în 1838 iar este așadar terminată în forma, pe planimetria, pe planurile făcute de el. Este foarte care important era, de menționat așa, că toate 1842, au fost făcute în după... 1842, da, el a făcut planurile pentru această biserică și de asemenea planurile pentru ceea ce se vede chiar în momentul de față în cadrul. Toată această incintă, chiliile acestea, stăreția cea nouă... Și biblioteca în, care este tot de atunci să vorbim și despre ea că el personal nota cărțile acolo în bibliotecă făcut și era una din cele mai mari cărților. biblioteci la ora respectivă din București asta trebuie menționat Suntul Calnic a fost un iubitor de cărți de aceea a avut și o, o, o echipă de monași din mănăstire pe care i-a educat să fie și a văzut că au talent de, în primul rând de copiști Caligraf, au scris enorm de multe cărți de folos duhovnice și de muzică. Și ceea ce este important că toate în limba română a fost un iubitor de, de, de limba română, de tot ceea ce înseamnă spiritul românesc. Revenind la ce spuneați noastră despre construcția acestei mănăstiri în iulie 1829, a avut o vedere într-adevăr în timp ce făcea Paraclisul Maicii Domnului în vechea stăreție, care de altfel a fost construită de Sfântul Iurarh Calinic în care i s-a arătat Sfântul Gheorghe, Sfântul Cuvios Gheorghe, să construiască această mănăstire și nu a fost un vis, ci a fost o vedenie, este diferit de visul Duhomenicești și vedenia, în adevăratul sens al cuvântului după Sfinții Părinți, în care tot ce s-a construit aici și vedem noi astăzi a fost făcut după plan uh, dumnezeiesc, putem spune. Și mai fi, de menționat da. este faptul că Sfântul calnic la ora respectivă nu avea niciun ban pentru construcția acestei mănăstiri. A fost construită, dacă ne aducem bine aminte, cu banii acelor boieri care au vrut să răstoarne domniile fanariote din țara românească și le-au ieșuat, le -au din păcate, acest plan și au lăsat banii unui mare om uh, duhovnicesc și de o tale teologică înaltă, Ioanichie Stratonichia, cel care... S-a și retras aici în mănăstire și cu ajutorul căreia Sfântului Ierarh Calinic a ajuns tareț în mănăstirea Cernica la 1818 și acest uh, mitropolit... fapt l-a ajutat foarte mult cu bani chiar la zidirea bisericii Păi el a adus acești bani și a da? predat Sfântului Ierarh Calinic să facă această biserică. Din păcate ea a fost uh, o cetate, dar uh, în perioada interbelică partea din răsărit a cetății a ars în totalitate. Suntem acum, stimați telespectatori, în fața casei Sfântului Calinic, pe care a ridicat-o cu multă dragoste aici, în vatra mănăstirii sale de metanie Cernica, la anul 1842. Se poate spune că, începând din acel moment, anii de până la 1850, când a plecat episcop la Râmnic, de această casă se leagă cele mai importante Uh, momente ale stăreției sale la Cernica. Uh, cuvioase, uh, haideți să vorbim despre această perioadă și despre, uh, este practic, uh, perioada în care ansamblul Mănăstirii Cernica era bine definit de acum, se ridicaseră uh, cetatea de pe Ostovul Sfântul Gheorghe cu biserica sa, biserica Sfântului Nicolae era reparată, dar iată, a lăsat la, mai la urmă Sfântul Calinic și dorința de a-și face un loc al său. Ce ne vorbește nou acest loc de suflet al Sfântului Calinic prezent aici în marginea lacului, într-un peisaj absolut dumnezeiesc de o frumusețe deosebită? Cred că este edificiul care poate să mărturisească. A fost martorul, dacă ar fi așa să facem o metaforă, martorul la cele mai intense momente duhovnicești din viața Sfântul Ierarh Calinic, începând în 1842, când s-a construit casa, s-a construit într-un timp foarte scurt și Sfântul Calinic a trăit în ea până la plecarea sa la Râmnic ca episcop. Aici Sfântul Ierarh Calinic a așezat această casă nu din întâmplare, e un mod strategic, așa cum am mai spus, pentru că are vedere și către ostrovul Sfântului Ierarh Nicolae și către ostrovul Sfântului Gheorghe. Și era necesar la vremea respectivă, gândindu-ne că erau 350 de călugări. Și nu toți stăteau în cetatea aceasta, care la ora actuală este locul și spațiul cotidian al călugărilor din Mănăstirea Cernica. Era și acolo în Ostrov, în vechea vatra mănăstirii, cum spunem noi. Și mai mult decât atât a fost un loc mai retras de cetate și de ambele ostroave. De acest loc se leagă pe de altă parte și un alt episod impresionant din viața Sfântului, când uh, persoane uh, răuvoitoare uh, au încercat să îi grăbească sfârșitul printr-o otrăvire care l-a adus practic în pragul morții. Uh, Haideți să vorbim și despre acest episod, care s-a petrecut aici, în uh, această Unii casă. Unii oameni ar putea spune că această otrăvire poate a fost așa și o scăpare uh, întâmplătoare, dar să nu uităm că Sfântul Calnic a fost otrăvit de două ori. Și într-adevăr, ultima otrăviri și care a fost cea mai gravă a fost în această casă, când Sfântul Calinic s-a rugat la Dumnezeu, Doamne, nu vreau să mor otrăvit. Și imediat a primit glas de la înger că nu vei muri otrăvit, că drumul tău este mult mai departe, este să ajungi episcop și să faci multe alte lucruri pentru biserică. Și pentru acest lucru a acceptat mai târziu, la anul 1850, uh, Hirotonea în episcop pentru uh, uh, eparhia Râmnicului. Pentru că înainte de aceasta, cum am mai am amintit la începutul emisiunii, el a fost propus ca și mitropolit primat, una dintre cele, cea mai mare de fapt, cea mai mare funcție care putea să o aibă la vremea respectivă un episcop în, în țările române. Și Sfântul Ierarh Calinic, fiind iubitor de liniște, a refuzat, dar primind ca aceasta ca o sacină de la Dumnezeu, la anul 1850 a ajuns episcop la Râmnic, deși a avut o eparhie atât de săracă și atât de dezorganizată, nu i-a uitat niciodată pe românii din Ardeal. Poate și slăbiciunea față de Sfântul Cuvios Gheorghe, care era din Săliștea Sibiului, a ținut o relație extraordinar de strânsă cu Sfântul Andrei Șaguna. Între ei se poate cerceta, a fost o, o corespondență intensă și Sfântul eraș Calinic, îi trimitea foarte multe ajutoare uh, lui Andrei Şaguna mai ales fiind și primul mitropolit reînființând mitropolia după 1701 când a fost uh, desființată prin trecerea lui Atanasie Angel, uh, uh, în Biserica uh, Romano-Catolică și cele mai interesante au fost și discuții teologice cu, uh, între Sfânt Ierarh Calnic și Sfântul uh, Ierarh Andrei Şaguna, mitropolitul Ardealului pe, pe mai multe criterii, în primul rând, pe, dacă, pe o problemă care și astăzi este în, în discuție, dacă preoții au voie să se căsătorească a doua oară sau dacă femeile au voie să intre în Sfântul Altar. Și, sigur, deși erau niște oameni sfinți cu o, o, o statură duhovnicească și o, o relație, cum am spus, intensă între ei, totuși discuțiile teologice erau oarecum un contradictoriu. Se cunoștea că sunt ierarh Calnic era mult mai tradiționalist, venea dintr-o dintr zonă în care dintr-o zonă în care monahismul se dezvoltase după decăderea din perioada fanariotă și suntul ierarh Andrei Șaguna venea dintr-o zonă slăbită și din punct de vedere al veții creștinești, nu mai punem pe primul plan viața monahală care aproape nici nu exista la vremea respectivă în Ardeal. Dar să nu uităm ce privește relațiile dintre cei doi uh, ierarhi și uh, faptul că uh, Sfântul Ierarh ca episcop al Râmnicului, a trimis la Sibiu un ucenic să facă rost de material pentru tipografie. A fost ajutat și de Andrei Şaguna în acest sens. Și era și chiar această tipografie pe, pe numele Sfântului Rar Calnic. Da, pe și pe care a lăsat-o după ce a plecat în anul 1867, s-a retras din scaunul neparhial, a lăsat această tipografie e, orașului Râmnic, pentru că era problema aceea consecutivă, secularizarea verilor mărstirești și ca să nu să oferească într-un fel această tipografie de alte ispite sau de necontinuare a activității A lăsat în, cu, cu cuvânt testamentar la Râmnic ca jumătate din venitul acestei tipografii Să o folosească municipalitatea pentru școlile din Râmnic Asta se întâmpla în 1867 Cu deci, un an înaintea morții sale Da, da, da și uh, inclusiv pentru seminarul de care Pe care ocupat el l redeschis. Da. și altă jumătate să fie folosită pentru mănăstirea uh, frăsinei. Da, pentru că vorbeam și să nu mai revenim uh, mai târziu. Frumos este în aceste împrejurări: Sfântul Calinic uh, i-a trimis de la Râmnic un cadou uh, Sfântului Erar Andrei și Aguna o cruce și o camilafcă din camilafciile sale personale. Deci era o legătură sufletească deosebită între ei, exact cum ați spus. Uh, Haideți să vorbim și despre alte câteva cuvinte și despre alte realizări importante de la Râmnic. În primul Am rând, vorbit... a, a făcut mănăstirea Frăsinei, era un schit uh, nou înființat, adică sunt urarcalinic, a fost... calenic. Uh, și camp într adevăr uh, o perioadă de timp a, a trebuit practic să o refondeze mănăstirea Frăsinei. Și a fost o mănăstire de suflet dacă stăm să ne gândim pentru că Efremenecescu care a fost și stareți în Mănăstirea Cernica, vorbesc despre părinții care l-au prins pe Sfântul Ierar Calinic și povestea despre portul Sfântului Ierarh Calinic. Ce atunci când mergea în Flăsinei, se comporta ca și un călugăr simplu, și purta haine negre sau de culoare maro și era nelipsit la slujbe și citea la strană în rând cu frații. ce un lucru foarte deosebit. El, -a, el a lăsat și pravila la Flăsinei să se poarte o... după modelul atonit, cu, uh, accesul numai al bărbaților în mănăstire de la un kilometru încolo spre mănăstire, e pus o piatră dar de la Râmnic a... îi se datorează întreaga incintă practic uh, a făcut lucrul acesta când uh, a ajuns la Craiova pentru că inițial el s-a ajunsat în 1850 la Craiova, la Râmnic nu se putea locui și a fost și a nemulțumit a, de reparat, oraș. a reconstruit biserica a reconstruit uh, palatul episcopal uh, paraclisul uh, bolnița Celelalte încăperi s-au ocupat și de organizarea acelui a, a, tipografii ceva mai târziu, dar pe lângă reședința episcopală o mare purtare de grijă a avut-o pentru seminarul din Râmnic, care și -a pe dorit care l-a început l-a le... organizat la mănăstirea Bucovăț la Craiova, până când s-a putut muta de în arăt. 1854 din nou la Râmnic. Și să nu uităm cu o altă, altă izbândă a Sfântului Arhanic a fost mănăstirea Lainici, pe care acolo um, și-a pus și sufletul, trimestându-și cel mai bun ucenic pe Sfântul Irodion, care de fapt l-a primit Era... în mănăstirea Cernica, l-a dus acolo ca stare și atât a devenit, de. Uh, fiul duhovnicul, duhovnicul, duhovnicul Sfântului Calinic. Exact, Irodion. atât de. O viața, atât de de, de albă, Atât de viață înalt ne. a avut acest Sfânt. Părinte irodion de la Lainici, încât Sfântul Calnic l-a luat ca și duhovnic. Și este impresionant faptul că primindu-l ca stare în mănăstirea Cernica și mai târziu luându ca duhovnic, ne putem da seama ce experiență duhovnicească avea acest Părinte de la Lainici, Sfântul erodion. Am pășit acum, stimați telespectatori, în casa memorială astăzi a Sfântului Erar Calinic, locul în care Sfântul Erar Calinic se întorcea în ziua de 24 mai anului 1867, după anii petrecuți la Râmnic ca arhipăstor al acestei străveche parhii, pentru a se pregăti de călătoria cea neînserată, Întâlnirea cu Dumnezeu era la sfârșitul unei vieți extrem de bogate, unei activități în care a lăsat urme impresionante peste tot pe unde a trecut. Se întorcea aici cu aceeași merenie pe care a avut-o o viață întreagă și în ziua în care a pășit înapoi în Cernica, a făcut un lucru pe care apoi nu l-a mai repetat timp de aproape un an de zile până la mutarea sa la Domnul, a mers în Biserica Mare, s-a văzut cu toți părinții din Cernica, i-a binecuvântat, a luat Sfânta Anafură și așa a mers la această locuință de odihnă, în chiar camera Sfântului Calinic, camera de odihnă a Sfântului Calinic, dacă se poate spune că odihnă era această neodihnă de zi și de noapte a acestui mare nevoitor al bisericii noastre. Acum casa este, cum spuneam, o casă memorială despre organizarea în această formă a expoziției. L-am rugat pe colegul profesor Mircea Sfârlea împreună cu care am realizat această formă expozițională în anul 2005, în toamna anului 2005, să ne prezinte uh, câteva uh, date. Deci, uh, cred că în primul rând ar fi nimerit să prezentăm telespectatorilor noștri cam care sunt cele mai importante uh, aspecte pe care am încercat să le urmărim și mai ales uh, faptul că această uh, organizare memorială a, a casei Sfântului Calinic este următoarea unei alte etape pe care aceasta, în bună măsură, o preia și o moștenește. După canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Patriarh Justinian ia hotărârea de a restaura clădirea pe care a construit-o Sfântul Ierarh și de a o transforma într-un muzeu memorial. Cu această ocazie, la... Solicitat pe eminentul profesor Nicolae Șerbănescu, profesor universitar la teologie, care este o legendă pentru foarte mulți preoți, fiindcă i-a format în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și părintele profesor a realizat un muzeu care a funcționat în forma inițială până în anul 2005, cu ocazia canonizării Sfântului Stareț Gheorghe de la Cernica, s-a refăcut și această expoziție odată cu organizarea casei memoriale în care a locuit Sfântul Stareț. În această sală, de exemplu, în care ne aflăm, se află așa zisul dormitor, fiindcă Sfântul Calinic nu a avut un pat pe care să se odihnească toată viața s-a odihnit într-un scaun și exact scaunul care se află lângă mine. El stătea în, a, aici țipea, aici se odihnea aici citea pe scaunul acesta în timpul nopții și e o piesă deosebit de valoroasă pentru tradiția istorică a mănăstirii Cernica. Povestește ucenicul Anastasie Baldovin de faptul că în acest scaun se ruga, avea cartea de rugăciuni pe uh, genunchi și uh, ca să înlăture orice ispita somnului de la ceasurile de rugăciune, și așeza o greutate pe cartea respectivă, care în momentul în care se întâmpla cumva să țipească, cădea într-un lighean pe care îl avea așezat la picioare și făcea un zgomot care în mod sigur îl trezea de fiecare dată pe Sfântul rugător și atunci ridica greutatea, o punea înapoi pe carte și mergea cu rugăciunea mai departe. Alte lucruri care sunt legate de memoria Sfântului Calinic din această încăpere. Sunt două obiecte de o foarte mare importanță pentru posteritate, care indică aprecierea posterității pentru Sfântul Calinic. Este vorba de Tomosul de canonizare al Sfântului Ierarh Calinic este originalul din 1955 când Biserica Ortodoxă Română l-a consacrat ca sfânt. Și tot în această sală se află și racla realizată cu ocazia canonizării Sfântului Ierarh Calinic. E racla veche de la canonizarea din 1955. Să vorbim și despre celelalte spații expoziționale, domnule profesor. Tot la acest nivel se păstrează camera cu biroul de lucru al starețului și apoi al Ierarhului Calinic de la Cernica cu mobilierul adecvat, biroul, scaunul, adică... Care, aparținut, care aparținut, da, chiar vin, da. Apoi mai este încă o altă sală de consiliu. Este și o cruce foarte valoroasă. O cruce excepțională, achiziționată chiar de, chiar de Calinic, când era stares la această mănăstire, și care este argintată cu lemn de echiparos fericat în argint aurit. Este o splândoare de obiect. Niște icoane de altfel specifice stilului de pictură al Cernicăi din acele prime decenii ale secolului al XIX-lea sunt și scaune pe care ședeau ucenicii când veneau să primească ascultări din partea starețului. Sunt așezate unul lângă altul. Ne evocă această atmosferă de uh, cucernicie cu care ei uh, veneau înaintea uh, mai marelui Da, Și austeritate. Foarte da, și austeritate. austeritate. Așa. Uh, mai este de asemenea și la uh, cealaltă unde era... Consiliul Mănăstiresc, se întuneau cei care, mă rog, starețul cu economul și ceilalți membri ai Consiliului Mănăstiresc, dar mai ales evocatoarea așa pentru personalitatea și prezența peste timp a Sfântului Calinic este sala centrală cu muzeul să vorbim despre ce adăpostește această încăpere, care este organizată muzeal în mod special și refăcute într-un mod sistematic față de prima versiune. Aici se păstrează și în vitrine se păstrează veșmântul de Ierach al Sfântului Calinic într-o vitrină și în altă vitrină se află mantia uh, mantia episcopală pe care o purta la ceremonii fost și de fapt a fost înmormântat de cu aceste veșminte în 90 mormântate. de ani a rămas îmbrăcat în el și au rămas aproape neschimbate am încercat să facem o selecție atunci când în 2005 când am refăcut acest muzeu uh, în sensul că am uh, pus în această sală în sala respectivă, în sala în care se află și cele veșminte cărțile pe care le-a achiziționat în decursul activității de stare de această mănăstire Sfântul Calinic. Iar pentru perioada când era episcop la Râmnicu Vâlcea, am arătat cărțile tipărite în tipografia pe care cu banii proprii a achiziționat și după aceea, înainte să se retragă, a făcut -o, a donat-o orașului cu Vâncea. Mai este o încăpere pe care noi o evocăm cu o specială, așa, înălțare sufletească, pe care Sfântul Calinic a ținut-o să o aibă aici, foarte aproape de el. Este vorba de Paraclis cu Vioasă, Părinte. Ne spuneți câteva cuvinte Într-adevăr, că Paraclisul. Aceste încăpiri poate este cel mai special loc și cel mai sfânt loc din încăpirea, din vechea stărăție a mănăstirii. Este un paraclis care a fost reorganizat, restaurat în primii ani de păstorire la Părintelui Patriarh Daniel, deși se începuse la sfârșitul păstoririi Părintelui Vrednicul, pomenire Părintelui Patriarh Teoctist. Are Hramul Sfântului Ioan Evanghelist, și nu este un Hram întâmplător, zicem noi, atât timp cât Sfântul Ioan Evanghelist este numit Teologul Rugăciunii Inimii, gândindu-ne că a fost singurul ucenic care a avut capul pe Inima Mântuitorului, și cum au interpretat mai târziu părinții pe Inima Bisericii. În acest paraclis a cerut, de altfel, să-i se săvârșească și ultima liturgie pe care mai prins-o în viață, fiind liturgia din ziua de Paști a anului 1868 68. în aprilie, la începutul lunii aprilie și care ne trimite cu gândul acum la alte momente care nu pot lipsi din prezentarea în emisiunea noastră de ultima parte a vieții deci ultimele zile care sunt de o înălțătoare expresie duhovnicească. Ne relatează Anastasie Baldovin de faptul că nu mult înainte de moarte, înștiințat fiind de faptul că se apropie acest așa a venit Mitropolitul Nifon aici și că după, a, când a ieșit, a ieșit cu o față radioasă, s-a spovedit la Sfântul Calinic și Sfântul i-a spus lui Anastasie Baldovin, zice, mi-a spus Nifon tot, era și el mulțumit sufletește, zice, cred că este nădejde de mântuirea lui. Și a mai spus să știu un lucru, la că la șapte ani. ani după ce voi intra eu în uh, groapă, uh, va veni după mine uh, Nifon, Nifon Mitropolit. Și un alt lucru pe care l-a povestit An Anastasie, faptul că în această cameră, înainte de a muri, a văzut o lumină mare care a ieșit pe geam și Atanasie s-a sperea și a căzut cu fața la pământ, la care sunt Arhalinic uh, liniștit liniștită să intrați tot timpul în această casă cu Evlavie. Pentru că este foarte des vizitată de Sfinți și de Îngeri. Cum a fost sfârșitul lui, practic? Când i-a citit pravila cum obișnuia să-i facă, nu mai putea să o facă singur, după ce făcuse atâtea și atâtea mătănii mari și mănchinări și rugăciuni de-a lungul vieții, acum i-a citit e, pravila Utreghiei la miezul nopții, Anastasie Baldovin, în noaptea dinaintea morții. Da. Așa, și după asta au mai stat încă de vorbă unul cu altul, i-a mai împărtășit unele gânduri. Vă el a plecat să se odihnească Anastasie Baldovin și Sfântul a rămas aici și l-a chemat la un moment dat când se lumina de ziua pe Germano. Un, da. un, era un, un tânăr ucenic aici. În... Se spună, Slavă Lui Dumnezeu pentru toate, ne vom vedea în rai. Acestea au fost tot necuvintele Sfântului Arcalenic. Înălțătoarea sa mutare la Domnul, care s-a întâmplat, cum am spus, în data după Paștele anului 1868, Sfântul Ierar Calinic a fost prohodit cu mare cinste. În fruntea prohodului a fost însuși Mitropolitul Nifon al țării românești mitropolit primat la vremea aceea, cu o asistență îndurerată, dar în același timp trăind o atmosferă de rugăciune înălțătoare. A fost înmormântat în pridvorul bisericii aici, la Sfântul Gheorghe, în jilsul în care a fost purtat de la Biserica Sfântul Nicolae și până aici, într-o procesiune impresionantă. Iar după acest moment, decenii după decenii, El a rămas viu în conștiința obștii cernicane și a credincioșilor bisericii noastre, trecând până în zilele noastre, ca cel din urmă mare exponent al curentului monahal neoinsihast Paisiano-Atonit, ca să-i dăm o definiție completă a tuturor elementelor care definesc această mare mișcare de renaștere a vieții monahale din Moldova și din țara românească. Este o pleiadă de cinci nume emblematice, care începe cu Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, continuă cu Sfântul Paisievelicicovski, apoi cu Sfântul Cuvios Stareț Gheorghe al mănăstirilor Cernica și Căldeușani, trece pe la Sfântul Erar Grigorie Dascălul, care și-a legat, printr-o bună perioadă din viața sa, activitatea de mănăstire a Căldeușani și ajunge în sfârșit la. Sfântul Erar Calinic, care este corifeul, dacă termenul este prea prea e, amplu față de smerenia cu care a trăit Sfântul Calinic o viață întreagă, ajunge la această ultimă generație de paisieni, pentru că după măsurile luate în epoca Domniului Cuza, aceste opști monahale paisiene au suferit o scădere a viețuirii lor, din cauza, pe de o parte, a plecării din mănăstiri a multor monarhi care nu aveau vârsta sau studiile pentru vremea aceea, pe de altă parte, din cauza slăbirii uh, mijloacelor economice prin secularizarea de la 1863. Dar, cum spuneam, Sfântul Ierar care a rămas viu în conștiința opștii cernicane, a iradiat de aici de la cernica în continuare în tot cuprinsul românesc și iată că în 1950, la 28 februarie, o dată importantă pentru istoria contemporană a bisericii noastre, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, într-o ședință solemnă, a hotărât canonizarea mai multor sfinți, în care și Sfântul Ierarca Calinic. Un moment impresionant și prin prisma împrejurărilor în care se producea această canonizare, era abia al doilea ani, al treilea după instaurarea uh, regimului uh, comunist în uh, România. Cuvioase Părinte, haideți să evocăm ce s-a întâmplat din momentul acelei uh, istorice a uh, Sfântului Sinod din 1950 până la împlinirea a ceea ce constituie o binecuvântare pentru întreaga noastră ortodoxie românească prin prezența Sfântului Calinic aici, în Biserica Sfântului Gheorghe. Sfântul iar Calinic s-a născut într-o vreme dificilă, a trăit într-o vreme dificilă, a fost monah, a păstorit această mănăstire într-o vreme dificilă, a fost episcop într-o zonă dificilă, într-o eparhie cu foarte mare deficit duhovnicesc și nu numai duhovnicesc, ci și de personal și totuși poate mâna lui a arătat că el a fost canonizat într-o perioadă extrem de, de intrigantă și o, o, o, o, un timp foarte dificil pentru poporul nostru, în special instaurarea regimului comunist. Și poate a fost un mesaj de la Sfântul Arhalnic, anume prin faptul că oricât de dificile și grele ar fi vremurile, atunci când suntem lângă Dumnezeu, totul devine ușor și nimic în viața asta nu ne biruie. Știm din relatările contemporanilor, eu personal aduc mărturie și în acest context, o mărturie publică, despre amploarea momentului proclamării canonizării în 21-23 octombrie 1955, la 5 ani după cotărârea Sfântului Sinod, cu un, o procesiune impresionantă de credincioși care a pornit din București, de era aproape drumul, un drum al pelerinilor, tot, tot drumul din București până aici. O mulțime imensă de oameni și care au trăit cu o înălțare de spirit în condițiile vremii această canonizare ca pe un dar de la Dumnezeu. Dovada pe de altă parte a acestei cinstir deosebite acestei prezențe a Sfântului Calinic în sufletele noastre de-a lungul anilor, inclusiv de atunci încoace, pe toată perioada Regimului Comunist și acum după, după 1990, este însă și această minunată raclă de care am dorit să ne spuneți câteva cuvinte care a fost lucrat acum, mai aproape de noi, în vremea. Este noastră. o raclă recent lucrată, așa cum am văzut în Casa Memorială a Sfântului în veche stăreție. Acea raclă care a fost în acei ani, în 1955, când Sfântul Iraș Calnic a fost proclamat ca și sfânt, deși el era considerat un sfânt atât de obște cât și de oamenii din București și din jurul Bucureștilor, este o oraclă făcută și lucrată de părinți încă din vremurile noastre, după anii 90 încoace, la fel cum este și oracla în care avem la ora actuală capul Sfântului Cuvios Gheorghe, cel care a fost tareț înaintea Sfântului Ierarh Calinic. Așa este. Cuvioase, Părinte, vă mulțumesc din adâncul sufletului pentru acest popas duhovnicesc. Întotdeauna ziditor pentru noi toți, indiferent de momentul în care pășim aici sau de lucrările, de problemele cu care ajungem să pășim poarta mănăstirii, simțim acest duh care este al părinților de demult. Mulțumim prin cu voastră și, în mod deosebit, Părintelui Arhimandrit Maxim Bădoiu, Starețul Sfintei Mănăstiri, care ne-a îngăduit și ne-a oferit toate cele necesare pentru a putea realiza această emisiune pentru telespectatorii noștri. Și aș vrea să încheiem acest popas de la finalul emisiunii noastre, citând câteva cuvinte impresionante care au fost rostite la canonizarea Sfântului Calinic din 1955. Prin faptele sale, Sfântul Calinic a stălucit ca o stea luminoasă pe firmamentul întregii Biserici Ortodoxe Ecumenice. Și către el binecredincioși și ortodoxi de pretutinderi vor îndrepta rugile lor în diferite limbi, proslăvind pe Dumnezeu cel minunat într-o sfinții săi. Sfântul Calinic a fost un rugător osârtnic, un supus ascultător, întocmai ca îngerii al voii lui Dumnezeu. În curăția lui străcea, strălucea ochiul lui Dumnezeu. În mila lui față de oameni bătea inima lui Dumnezeu. În facerea lui de bine scânteiau cuvintele Domnului de dragoste față de om. În grija lui pentru organizarea bisericii, pentru luminarea religioasă și morală a credincioșilor se oglindea chipul ales al unui credincios, împreună lucrător lui Dumnezeu. De aceea și însuși Dumnezeu l-a proslăvit, dăluind Sfintelor maște puterea de desăvârșirii de minuni. Sfântul Calinic este o podoabă aleasă a Sfintei biserici Române și un ocrotitor puternic ale vlaviosului popor român. Rămânem și noi în atmosfera acestor cuvinte, care, iată, ne răsună foarte vii, foarte actuale, foarte ziditoare sufletește și acum și în viitor, și uh, mulțumindu-vă încă o dată pentru participarea la această emisiune vă adresăm uh, și dumneavoastră, stimați telespectatori mulțumirile noastre pentru atenția pe care ne-ați acordat-o vă împărtășim gândul nostru ca această emisiune să fie pentru toți, ca o invitație ca o mână întinsă din partea obștii Mănăstirii Cernica și din partea uh, întregii uh, mănăstirii în ansamblu său pentru a păși poarta mănăstirii Cernica și a vă pleca genunchii, așa cum o facem și noi, în data acum după încheierea acestei emisiuni, în fața raclei acestui mare înaintaș al nostru și ziditor de suflete, Sfântul Erar Calinic de la Cernica. Să ne revedem cu bine la alte și alte ediții ale Ciclului Comori ale Ortodoxiei. Sfântul